постримував і зупиняв їх. Виходить його проповідь, покора і терпіння тільки віддаляла день миру і наближала день загибелі в Бога і паства Його. І цього допустився він, натхнений пастир, поставлений над усією Україною. О, горе пастирям, котрі занапащають і розгублюють овець пастви своєї», промовив у голос і, вставши з крісла, схвильовано пройшовся по кімнаті. Що ж робити тепер? Як урятувати цей багатостраждальний народ, всю убогу церкву від тої долі, яку призначили їм ляхи? Просити, клопотатись, позиватися? Ні, тепер уже це все марне. Давно вже Мелькіседек утратив надію на клопотання і заступництво іноземних дворів перед сеймом польським. Але як людина, тонучи, хапається за соломинку, так хапався він за цю останню надію. Тепер же він не міг і на мит заспокоїти себе цією маною. Жах дійсності стояв перед його очима, немов живе страховище і невблаганно вимагав відповіді. Що робити? Виконати те, на що натякало йому там, на півночі? Щинити бунт і ждати втручання інших держав? Так, так, немає сили більше терпіти. Переповнилась чаша терпіння. Та чи буде успіх? Там обіцяли йому допомогу, обіцяли на словах. Як передати ці слова народові? Один спосіб – відтворити їх на папері? Залізняк бачить у цьому весь успіх діла. Всі повстануть. Мелькісадек на хвилину замислився. «Ні, ні, одійди, сатана!» – скрикнув він. «Навіщо спокушаєш мене? Кров пожежі, вбивства». Чи мені їх викликати? Чи мені прийняти на душу цей страшний гріх? О, Господи, Ти настановив мене пастером над краєм сим. Відкрий же мені Твою волю. Навчи мене, вкажи рабою Твоєму, незрячому Твої поті. Мелькіседек упав на коліна, і так до застиг у безмовній молитві перед розп'яттям, що висіло на стіні. Навколо було тихо, тільки страшні удари грому, стрясали час під часу стіни монастиря. Мельхіседек не підводився, нечутно було ні слова, ні стогону. Здавалося, в келії не було жодної душі, тільки блискавка, часом прорізуючи густий морок, освітлювала на мить постать архімандрита, простягнуту ницьма перед розп'яттям. Хвилина спливала за хвилиною, повільно, ліниво. Минула година, Мельхіседек нарешті з підвівся з підлоги, Витерпіть, що виступив на обличчі, і знову сів у кріслі. Терпіти, терпіти і прощати, прошепотів він сам собі, і не ставати проти зла. А якщо це зло загрожує поглинути цілий край, загрожує поглинути, розтлити душі тисяч і тисяч людей, якщо це зло здіймає рукою на святиню святинь, невже ж і тоді терпіти? Ні, ні, терпіти, таке зло согрішити перед Господом, чи не озброїлися ж сини первосвященника Макавея на захист храму Господнього? Чи не поховав же Самсон під руїнами храму ненависних філістимлян? Чи не вигнав же сам Христос гендлярів із храму? Мельхісадек підвівся зі свого крісла і знову схвильовано заходив по келії. «Усе в цьому папері», – каже він. Вихопилось нарешті в отця архімандрита, стиснувши голову руками, він притулився чолом, до віконної шибки. Гроза минала, здаля ще докочувалося глухе гуркотіння грому, але в природі все вже заспокоїлось. Чути було, як тихо падали з обважнілого листя краплі дощу. «Хто любить мене, душу свою погубить», прошепотів ледве чутно Мельхіседек і знов почав ходити по келії. Болісна, глибока боротьба розривала його душу. «Ні, ні, на що обман?» «Нащо єзуїтство, зуїтство? Правди, правда? Чи буде успіх? Чи пощастить? Чи виконують обіцяне? Чи не буде остання година, гірша за першу?» «О Господи, помічник і покривитель мій! Навіщо поставити мене вершити долю людей?» Знов вихопилось у нього. Довго ходив так архімандрит по келії, то зупиняючись, стиснувши голову руками, то падаючи перед розп'яттям на коліна і болісно ламаючи руки. «Але хай буде над усіма нами воля Твоя», – промовив він нарешті твердим голосом, зупиняючись перед розп'яттям. «Хто боїться вітру, тому не сіяти, і хто дивиться на хмари, тому не жати».